Doina pentru taina Miresei. Doamne, mireasa ta este cetatea din cer, ca dintr-o piatră de iaspis zidită și cu lumina de aur este împodobită. Doamne, mireasa ta ca o rază de soare din curcubeul Sfântului Duh este arcătuită și din mărgăritarele adevărului tău fiecare poartă a ei a fost făurită. Doamne, mireasa ta din smarald, safir, iaspis, hacedon, sardiu, hrisolit, beril, topazia, chint, hrisopaza, are temelia din apostolii tăi întocmită. Doamne, mireasa ta are templul tău în ea arcătuit din lumina ta. De aceea, slava ei este atât de strălucită încât cu nimic pământesc nu poate fi asemuită. Doamne, mireasa ta are pomul vieții prin de rod de lumină. În ea și izvorul vieții veșnice curge susurând o doină care numai de cei aleși este auzită. Doamne, mireasa ta pentru apostolii, ucenicii, erarchii, și pusnicii, mucenicii, duhovnicii, propovăduitori cuvântului tău a fost pregătită și în ea le a dat slujba pentru ei făgăduită. Doamne, mireasa ta pentru neamul tău cel sfânt și preoțesc a fost rânduită și celui mic putere cât o mie, iar celui neînsemnat putere cât un neam le-a fost dăruită. Doamne, mireasa ta pentru cei ce te-au slujit, te-au slăvit, te-au iubit și pentru tine toate ale au părăsit, a fost făgăduită. Doamne, mireasa ta pentru cei ce au fost chemați, aleși, încercați și binecuvântați. A fost cu multă iubire de Tatăl Ceresc ție dăruită. Doamne, mireasa ta ca pe un mire te-a așteptat, căci între sfinții tăi ești minunat și ai o domnie desăvârșită. Lacrima pentru Sfântul Mir Doamne, cel care cu lacrima Sfântului Mir, frunțile sfinților le-ai însemnat, pune lacrima de dor a Sfântului Mir. Peste biserica ta ortodoxă, ca semn că într biserica ta biruitoare ne ai înalțat.